abi tung tung downword. Jag heter Alexis. Jag heter Erik. Ja, vi har möts sen. Hej. Mm, hey. <laughs> titta hej. Camilla. Hey. Camilla. Camilla. Är... Camilla är här med lite feber. Mm. Det är min så att säga. Jag låter ju som att jag är mycket mer sjuk än jag är. Så att vi är lite, lite samma. Lite med lite feber med den i pren Erik. Mm. It doesn't, It doesn't translate to your hand. Nej, precis. Nej. <laughs> Klar det klarar. Vad det gör att ha. Så om om jag inte makesens så är det bara för febern. Det är inte alls nåt att kunna skylla på det. Ja. Oh. Bara att säga feberyrar. Jag ska börja säga att jag febrar mycket ofta när jag gör. Hur ofta säger du att du febrar? Rimligt ofta. När jag har feber. Ja, men du ska du ska bara hugga en feber alltså. Axet. Ax, oj. <laughs> Jag såg det gör jag har fel. Det låter godare än misslyckades jag. Ax. Tack tack tack. Ax. Oj. Japp. Det är bra det här. Det har varit ett långt år. Så att jag. Ax ax. Oj oj. Ja. Som sagt, jag tänkte prata lite om för oss om Erik Vad är det nu? De har inte hört det alltså. <laughs> Precis. Har det blivit någonting som ingen av er har hört. Vi tittar prata lite om den här det episka var? årets 2020. Vad gör heterat moment? Vad vi har i the moment. Nu sitter vi och uh, dricker en dryck som Erik gör. Ska vi ska vi skola? Vi kanske skola. Skola med, med oss att ja. <laughs> tack. tack, tack. <laughs> <laughs> <kan inte> <laughs> wow, Apple Pie. Mm, fantastiskt. Mm, Apple Cider Fireball. Mm. Do it. I en fungerande symbios. I en fungerande symbios, precis som alla naturfilm. Alla i den här podden är också i en fungerande symbios. Oj. Oh, yes. Men ja. äh, jag jag tror de skålar med oss för att jag misstänker de inte lyssnar på det här live som det här händer för dukigt ändå. Ja, det blir det. väldigt de smålar ändå. Ja. Man kanske bara sträcker sig efter de första de, bästa de sak och skålar med. Typ så här midsommar och bara ja, ah. ja. nubbe. Det håller ju mig tyst. Ja. Det är ett sån ett mer efter än jag gör med allting. Nej, det är omenligt. Det är faktiskt omenligt. Jag mm. tackar. Mm. Okej. Okay. Yeah. Ja, yes. Jag sa att jag kunde inte inleda några nya <laughs> meningar eller svara på frågor. <laughs> Där kommer det bli väldigt spännande. Ja, väldigt spännande. Vi ska göra något. Vi ska fira nyår. Vad sa, sa vi då? Jag tror att vi sa det. Nej, sa vi inte. bara sa det. Det är ju alltså nyårsafton nu. Ja. Tack. Klockan är stormligt vett. 1975. Det är 1975. 9 år sen. 2005, jag bad det inte det. Klockan är 2005. <laughs> Nej, 2005 var ett bättre år än 2016 på några intervaller sätt, men på några sätt. Om 30 minuter är det en 2005. Klockan åh. Oh. oh my god. Jag trodde det var feber. <laughs> Nej, det var bara en väldigt tråkig humör. Nej, det var jag ska för. Inte... Ja, yeah, well, där brukar. Alltså Mikael brukar du skratta åt, åt också, allting sånt. Att... <laughs> du brukar så skratta åt Erik sånt. Mm, ja, nästan match. <laughs> Nej, jag sade det om Alexis. Ja. Oh. <laughs> men ingen som har sagt det om mig. Ja. Ja. Nej, men i alla fall. Det jag <laughs> tänkte göra var att uh, <laughs> mobba Erik. Yeah. och eh, prata lite om 2016. Ja. Det är som det kommer, jag känner att det kommer att refereras i framtiden som år oh, 2060, det var i alla fall inte lika dåligt som 2016. Ja. Yeah. Det kommer att bli ett sånt då. Lite beroende på tror jag vad som händer 2017. Exakt. Mm -hmm. Det kan ju bli värre. Ja. Och då kanske det blir det år 2060, det var i alla fall inte så dåligt. Nej, precis. Det, det, det blir vi bara värre. Exakt, precis. Vad jag misstänker um... <coughs> är att eh näxtår det där med ja, det lägger ju bli det är väldigt ironiskt, ja. Alltså det finns ju potentialer att det blir värre om man säger så. Vad well, jag tänker på det är Eller såhär, vilken aspekt menar du? Ehm. Um, jag jag tänker nog att liksom så här vad fler läger där förhåll blir ju äldre. Ja, ja men det är ändå vad jag gör, men jag tycker att det som är för vissa vissa har ju gått på så här en en en motfront på att folk är så här åh oh men Gud, för att den ska sluta där hela båsta men sen tar de då får då ärnt typ slutade vara så töntiga yeah. eller typ så här ja det är klart att de började men det är jag tycker är spännande där att de har varit så spännande det som är som om man har sjokat att de har varit så unga mm. alltså det är det det som var så spännande eh <laughs> uh, jag hade förlutat att vi jobbar så såhär, undercover döden där det är spännande det här att jag liksom jag menar eh eh det det så det är tragiska jag kommer få sparken skit <laughs> Eh, uh, I'm one of the green groupers. Big boys bureau. Oh, they said they spent when I was young of them. Så mycket lätt när de gör så här begravningsmakeup när de är unga. Precis. Ja, men ju därför den det är, dem, det, är inte, det gör man inte så här i stretch. Jag har aldrig hört någon som har öppen kista alltså. Nej, inte så, men jag, man kanske sminkar dem om om du vill ska jag, jag vet inte. Alltså man måste ju sminka honom med öppen kista. Yeah. Ja. Det vet men det gör jag, men jag tror inte de kör på kista i Sverige jag bara. Nej, det måste. Nej, säga. det tror inte jag heller. Inte på någon av de begravningar jag har varit på. Nej, jag har aldrig hört någon som har det. Det känns som en så <skratt> weird grej alltså. Jag syndes jag tror jag, jag jag tror att eh um, Oh, yeah. fin spark det kan ju inte spekterb det när jag eh uh, hostade. Så mm. att jag ser när de kan ta bort dem sen. <laughs> eller bara hosta hela tiden. Om, om du vill att jag ska kvar dem eller vill du tycker det blir <skratt> Nej. Känner det tramp på dina kreativa. Det ja. Men han hostningar är grejt och hostningar är typ det är därför du, du så här fick på med budskapet att du vill ha mer dina hostningar ja. det är det det bästa. Mm. Nej men anyway, jag, jag tror jag, så, det är ju jag tror ju oss utvis nolla sen är ju vart väldigt mycket oturer alltså prince uh, dead, inte available cancer eller också oturer oturer alltså när du är också höjden du bor turanta men um, George Michael mm. Ja men det är ju det alltså folk är så här runt 60 eller till de är under 60 mm. det är inte en normal ålder att dö nu för tiden Nej. alltså så här även om du alltså så det är väl drogmissbruk eller otur med whatever också där. Ja. Men ja så please yeah. well, yeah, so, all of them hade ju med någonting ganska extensiv kemikalier och alkohol issues antar jag, and blood digestion det är. Men även om man inte är i uppe i det at the moment och det är det man dör av nödvändigtvis så tar det ju kroppen väldigt mycket stryk så att jag kunde också tänke mig att att att leva liksom offentligt också tar mycket mer på absolut på människan än vad det gör om yeah. man lever i privat yeah. liksom. Det är ju det är ju det som är exceptionellt stråket att det har blivit en så här ursäkta va? Mm. Det är ju inte, man är väl inte förvånad att Leonard Cohen dog liksom som du sa. Mm. Nej, Erik, nej det... att han var ju ändå gammal liksom. Mm. Han, det var, det är ju ingen som kan säga så här va? Varför 83 fick han vara konstigt? Var ja. Det kan vara tråkigt men inte yeah. konstigt, men om någon under som är 57 då är det en big deal liksom. Ja, en big deal. Så Wow, den bubblade. <laughs> bubblar det? Kan vi inte bara så här? Men kan bubbla. Ja, det är så det som var på. Så det är ju ledaren. Vi kanske bub bubblar vi. Men ni behövde på bli väldigt morbitär idag. Nej, nej, vi hade Mm, några veckor själv med staff inte får ja, säga. Det det är det ljudet du gör när du kommer på att, säga, kommer på att det här borde jag inte säga. Jag tror vi lagar liksom det tror jag den står kommer att bli ganska men jag säger vet nej jag vill alltså ja alltså, jag vet alltså jag tror det är väldigt många oror att säga nej ingen politik det är dumt problem mm. det vill inte Alexander decisions det ska inte det är bara att vänta och se egentligen yeah, det, är det. Det, det är lite så Dante death också sen ja så jag yeah. inte mer som vi kommer att se som det skulle är skulle vara fruktansvärt fantastiskt om hon fick lite vatten vila i Aleppo Aleppo Alep, oh. yeah. ja det det det är det är kan vi kan vi kan vi lösa det? Alla kan väl enas om att det vore jävligt. Hallå universum. Kan vi bara chilla? Nej, jag tror vi har några lyssnare som aktiverade bort det. Okej, och kan göra någonting. Har vi några lyssnare som passivt är där borta? Jag är där jämnt. Är någon? Nej, men eh ja, nej. Det har varit tungt ord på så många plan. Det vill det också. Det är inte det har varit mycket skit alltså. Det är rätt ses start också för att mitt alltså för mig personligt har det varit ett superbra år. Mm. mm. Men för världen är mm. jättejätte dåligt. Ja, exakt. Det har varit väldigt väldigt dubbelt. Jag också har haft mm. det bra. Alltså eller yeah. in, inte så problematiskt. Alltså nu gå in på har vi ju haft en ladd bevakaden sidan så att vi får så inga fler dörr så. <laughs> <Yeah. laughs> Okej, okay, alla håller jävligt hårt i sitt riskbeteende nu. Okej. Okay? Ja, precis. <laughs> Sluta utsätta er för saker. Bara så här <laughs> låt det inte. Ja, men det det, det är ju um... Ja, samma för mig. Det har varit ett bra år för många mm. sätt för min del också. Men mm. det är liksom... Det känns ja. lite som om man liksom tar det ändå globalt att det känns som på många sätt någon, att vi är på en kulmen eller en brytpunkt. Och det är ja, lite känslan i grund och botten att vad som helst kan hända. Mm. Alltså, ja, men det rör, jag vet inte, jag tror jag kan tippa åt bara... Och jag, liksom, så har det ju varit väldigt många gånger i mänsklighetens historia såklart. Men jag tycker att det är... För mig... Mm. är det har det aldrig varit så här påtagligt för att det är väl också att nu är jag vuxen yeah. första gången det liksom precis, en så, stor så. konflikt går igång liksom. Mm. Och så, så är det så jag förmodar att alla som precis blir vuxna och så exakt. det finns ingen som är vuxen väl eller det mellan säsonger. Det var <laughs> det är inget krig riktigt som händer nu. Det är lite så här väl. <laughs> ja, jag menar precis exakt. Så det är, det är nu vi upplever det yeah. liksom som alla generationer medel. Nej jag jag tror jag tror att jag tr jag tror väldigt många förväntar sig massa alltså eh det det så åt då väl det det det är story x factor när Trump liksom. Jag jag pratar med en polare Justin som är ett väldigt eh får ni inte menar att han var vad gör han inte hade han det han är väldigt väldigt så det det han var sön jag får prata om någon på det var så som inte får jobba. Just det. Tycker jag det var han whatever. Det är en lång historia. Ja. Det gick Hans Weggers söker. Ehm Eh alltså ja han han kör han, han styr liksom jag, jag tror i alla fall han kör 90 av det jag sagt han ska ju även någon bra ändå det som kommer inte att den gör han kommer bara han, han han är väldigt smart så han liksom han är ju man man när man har kollat på hans CV printer han är ju bra på att provocera då liksom få få respons och sen kanske han är, han är bra på uppmärksamhet ja. och sen liksom att, är... jag, jag, jag tror Vance det tror att han kommer Jag tror, det vara så stor jag tror, att, jag tror att den största skadan det är skädd på det planet också utan det som var farligt det var att man att hans beteende var okej och nu har det blivit okej. Ja. Och då är Ja, precis. Alltså då. den skadan är ju själv yeah, att precis. säga att det, på det sättet på många sätt som det påverkar de som bor i landet. Ja, det har hun hänt ja, och det är precis. liksom det är det som är det svåra att ta dig sen. Ja. Så ja. ja, jag jag vill jag vill tro också att det är um the the Nilsson så hon look at the I said no. Sanna som Andersson locker till sig. Det folk som bara så där liksom man säger massa kökrena saker som kanske den så där stycken och vi tar och locker till sig den sorts människa som tycker sånt också som alla gör ställas. Ja, exakt. Precis. Så lockar de inte till sig allta alltså typ ehm Jag nu blev det här, exakt. <laughs> det är väl det här. Jag vet inte prata om det. Det är bara det problemet också. Yeah. Ja, men det känns det känns som det, känns no, att det just... finns ingenting nytt vi kan säga om nej, det, verkligen verkligen inte, det. Verkligen inte. Jag jag jag jag, jag, jag det tror Det var Wayne's idé helt enkelt. Jag, jag tror det värsta med det är att det är on hand nu. Uh, och liksom uh, så uh, tror jag det kommer bara det var literally some of som us mouths. Jag hoppas verkligen på det. Att alltså för det är verkligen det som sagt för det har redan hänt så det kan vi inte ändra på. Och sen är det ju alltså svårt att alltså säga exakt precis vad man vill om honom. Mm. Och vad man tycker om honom och allt det där. Eh uh, ja ja ja jag, jag, jag men jag tror han har någon med dictating in charge så det är liksom literally saltar den själv alltså mm. och liksom han var inte alltså och se alltså bush var någon mer än absolut ah, ja ja han så en ah. styre skytten. Nu skit samma. Det är ah. jag, jag tror liksom jag tror att det är... Men det är ju bara det är bara att vänta och se vad som händer. Ja yeah, så det, det är liksom, inte så liksom, mycket annat. Jag, jag, jag, jag tror längre också liksom det kan absolut jag tror längre den kommer att vara bra för att det, nästa vända 2020 så så det kommer fler som inte är stående bland annat känner att de Shallow Bammer Jag vet, kommer inte vilja sånt typ. Nej men Tom sa att inte ska. Nej, jag inte vet inte. Jag så ser... Nej men liksom jag fattar vad du menar. Yeah. Det det finns utrymme för en en motreaktion. Och där med alla de här faktum och tipsar i stort sett så känner de alla vem som helst att ställa upp för ah. att, det är, that, det är så det ska vara. Little dance mouse ska kunna bli president och nu mm. blir vi vem som helst. Yep. Så då kan nästa vecka kommer det vara till och med tillmöte öppen för alla andra då. Och det kommer bli intressant. Ja. Ah. Det var för försöka... svårt att tro det han gjorde kören tror två eller så tror WWE eller bara. Nä någon mer kan ingenting igen. Och som Amanda Palmer sa Trump kommer få punk och bli värd vär, vär, värd fullt igen. Det skulle kunna vara en bra grej så här. Försöka se det positivt. Det. Det, det var inte. svårt alltså han har ju det där han försöker få ihop folks in inauguration performance as deep now Obama wins så var det folk som bara, typ, slog sig för honom. Ja. Nu var det typ slocka för han när det är bingen. Nej. Han som sjunger eh uh, national anthem med där är ju typ någon innan någon som faktiskt vann men någon ledande säger som var med i X factor eller så här mm. med med typ motsvarande ju då eller som typ kommer typ på femte platsen och sånt. Och inga kommer, men det är så här det är ja. Ah, uh. så Lars Larsson, 10-åringsgår också där antar jag, men det det så här, där, det handlar en 17-åring så det blir skitbra. Ah, <laughs> <laughs> uh, nej. Nej, uh, det kommer bli det kommer nog bli ett spännande år 2017. Det har också en sjuar i sig vilket jag tycker om. Vill ni att de tar ett sju? Ja, för jag tycker att det är redan redan bättre. Det betyder 10 år sen jag gick ut taxad dit. Det är så. Mm, shit. Jag kommer fram till att det var det var jag hade det elva. Jag satt och pratade innan i alla fall. Men jag satt och pratade om att jag har spelat flöjt i 22 år, apropå, att jag Jesus. har gått många år. Ja, är... sen man började med saker. Så det har och gjort någonting i så. Nej. nej, jag har det är nog ännu mer liksom om man inte tänker på typ andas. Ja, precis. Jag ja. Har, jag äter mat. Ja, det är också. I 22. Säkerligen ja. ganska exakt 22 år skulle det stå på stan. Säkert <laughs> faktiskt. Jag, att jag, hade ja. jag har varit med och spela i i 20 år. Ja, ja. Nästan. Men det jag inte tänker shit går heller. Nej, det är, bara, det, är bara, det är bara att börja räkna. Jag har cyklat, tror jag. Ja, 20 år. det är bra, kanske. Vänta, började du... Cykla när jag var fem? Bör... Du sa att du ätit i 22 år. Det var inte. Jag tänkte fel. <laughs> tror du att jag började äta eller cykla innan jag började äta? Jag låter sådant. Jag låter sådant. Det är så jävla vildt det var. Jag tänkte. Ja, det största på planen. Men vad må gör i fallet? Min sista Sorry var definitivt Prince. Det det är nog en eller det är den enda känd i staden som jag störte grinated. Alltså jag var sådär som för att han har betytt så mycket för mig sen jag var liten har det varit liksom min absolut största mm. idol. Jag såg honom live 2002 mm. på Annexet bara Don't så där. Sista tonen live det var det var rätt fantastiskt. Och jag alltså jag var verkligen jag var verkligen i sorg alltså. Ja, jag jag här, förstår det. Det här det här är som liksom en nån viktig hage ja. liksom. Men det var som jag hade den ungefär den inte lika kanske explosiv liksom men jag hade den känslan när eller när jag gick. Mm. Mm, för det var min så här nej. Mm. Nej nej nej nej nej. nej. Ja, då mådde jag dömer mig dåligt på riktigt liksom. Mm. Men det är det jag känner också att det är så här, du tycker att det är så lässamt när det blir så plötsligt sånt typ. Alltså jag blev också väldigt ledsen, det kan jag ju skära. De då blev det så här, aj, mitt hjärta ba. Aj fan, när det är någon som är så viktig för typ he, en hel industri. Mm. Det är som som prins också yeah. liksom. Ja, mm, men precis. Eh, och det blir så här för tillbaks hade ju han hade han hade så mycket tid på sig. Han han till och med göra en skiva om döden. Ja, liksom han precis. hade sitt avslut han med det. Liksom. Ja, ja precis. Jag gör min grej liksom. Det är när det går från liksom 100 till 0 som man ja. bara men är det känns så jävla ovärd när ja. när man liksom de här människorna inte får någon chans till att reflektera. Jag känner inte dem personligen här i get, jag vet men, inte. Men det men, är ändå så här att någon Bowie fick liksom det avslutet har försämrade på något sätt. Alltså den här som ett straff. Men alltså Nej. om man nu tänker att någon ska yeah. få obotlig cancer så att då får tid på sig att faktiskt kunna så här ta sin tid med det. Ja, yeah. yeah, men det är ju då fantastiskt att det kan yeah. få bli så. Det är ju det bästa. Och så hade vi mer med det lagt ner också. Alltså han gjorde inte så mycket. Eller han gjorde väl saker under hela tiden hela. Ja, alltså, det dagen så med det lag inte så konstigt. Då var det det var weird att så många skulle vara liksom en mm. serie mm. liksom så det var ju inte riktigt som man detekterade. Nej. Men. Eh. Mm. Uh... Jag hittade en lista på bra saker som händer fortsätter. Ja, ja, då. Kör. Nu blev det, det blir så jävla deppigt nu. Ja, jag kände det. Ja. Uh, help us. Eh, uh, child mortality is down everywhere and it keeps going down. That's good. It's not coming and they don't stop coming. Ja, <laughs> <laughs> <coughs> uh, den är bra. Eh uh, Tiger numbers are growing for the first time to mm. ever. And manatees <gasps> and pandas. Ja. Yeah! Oh. Så so, liksom, uh, Tre av mina favoriter. Manatees er en en stor sjöslä. Förroliga, alltså. De är så vackra. Åh, oh, de är the best. Och tigrar. Åh, oh. lions and tigers and bears yeah. all my. Ja. Uh, uh, uh, uh. Mm. Mer, uh. no mer bra. Eh, <laughs> uh, coffee consumption has been proved to help uh, curtail cancer and suicides. Okay. Okej, okay. jag kommer leva för evigt. Good to know. Men <laughs> vänta. Ah, all no right. 500 elephants were we re re relocated to a better safer and bigger home? Nice. It's good. Oh. The ozone layer is repairing itself and all the work we did to get rid of those aerosol chemicals was actually worth it. Fantastic. Very good. I feel like I'm uplifting on the right. Uh, a new therapy developed in Israel could cure radiation sickness. Mm. No way. Very good. Very good. Wow. Um. <laughs> But there was a lot of tissue there I must have. Ja, vi fyllar dem med. Fyllar <coughs> dem. Att jag inte bara klippa bort dem, I don't know. Ah. Det är just läget där. God. Att det var det jag, jag, säger, jag det säger, att det slänger. Ah. No. Manatee. Det det när jag och Camilla försöker låtsas manatee, så kan man säga. Manatee. <laughs> manatee. Manatee. What's happening? <laughs> <laughs> jag ska få så. Give the equipant out för fort där. <laughs> <laughs> Two brothers saw color for the first time. Thank just Thanks to specially designed glasses. Okej. Okay. Det är sådär. Eh, uh, alltså det finns ju jättemånga med de. Många är så här antingen inte jättes alltså de är väldigt väldigt specifika ah. eller så är det typ bara US-specifik. Mm. Baserat mm. där bröderna visar delar till med sommarstros, de är specifika, det är utan Sorry. Ja, men det är ju exakt det. Så det blir det jättemint det som ser färger i men. Ja, men det är kul att man kan grejen med att jag, det finns det yeah. finns teknologi som gör yeah. att folk som inte kan det så färger kan göra det helt precis. WhatsApping. Jag tror att jag orden håller på att gå under. Det flik. Det du menar. There mm. is a new Harry Potter book. Well, and a movie. What's so. <laughs> up? <laughs> Men jag jag undrar en bit att de nu är gonna fixa färger för liksom en Anna Rickman och David Bowie <laughs> så <laughs> jag, liksom, att jag tror att de triggar. Nu ska vi inte på sommar. <laughs> <laughs> ja, jag <ärlig> <laughs> är bara ärlig med. Det är bara ärlig. Alltså jag om de frågar typ så har visst är det är bra, va. Ja. Oh, well. Well, Albert yeah, Brickman's still dead. <laughs> okay, new chemotherapy breakthroughs have increased the five-year survival for pancreatic cancer from 16% to 27% and it's getting better. Fuck you. Yeah. Scientists figured out how to link robo robotic limbs with a part of the brain that deals with intent to move so that people don't have to think about how they will move the limb. It can just happen. Va? Yes. This är så coolt. Ja. Oh my god. Asså, oh. vi är så nära att bli eh vad heter det? Cyborgs. Yes, cybernetic. Cyborgs. Så. Det tror ju som är cyborgs eller <laughs> cyborgs. Cyber. Vad är cyborgs? Inte lika cool längre. Eller cyborgs. Cyborg, okej. Cyborg. Så vad vad? Men det är ju inte varsom där, du vet bättre om när jag eller det är väldigt specifick cyborg. Det finns inte sån de behövs. <coughs> ja, so. men okay. det så vet jag gäjser. Nej alltså. Så något som, det gay, som är sånt där toppstadet för gäj personer det blir lite så här det är ju inte så lite overkill. Uh, nej men det vill mer att det ska finnas en fri zon för folk som är gäj. De, de slipper de, de få well, I'm sorry de det didn't work in the kids. De <laughs> det, det, det är inte på oss att äta så leder det var flera <laughs> <laughs> <laughs> tycker det var en bra idé så att. Ja, nej men idén i sig kan ju funka. Yeah. Men, ja men det blir bara så här det här är ett vi bara råkar servera pappa också. Och där men alltså jag tror jag tror det en var liksom så här you say say as frozen hold for it means i's initial source specific och nemesis specific is it well you can come and come aid or make it did thing you can do that happened Och det måste fylla alla de här kriterierna för att få komma in här. Ja, det finns typ fem pers i din solar round mm. så att vad ska du göra? Nej, jag jag försökte liksom, det var kan bara det var inte bara lite, det gick väl rätt att det var. Det var oj, det var, oj, det? Det, det, det var inte bra. Det var Hindenburg. Hindenburg. <laughs> oh nej. A solar powered plane circumnavigated the world. Wow, oh, cool. yes. okay. det kul. Okej. Så man har helt uppsatt solar nere på sig ganska släpp. Ja. Det är sant. Pakistan has made strides toward outlawing honor killings. Det er bra. Mycket bra. År tolv. Oh, uh, volunteers in India planted, oh jævlar, uh, 50 million trees in 24 hours. Va? Yeah. Ja. Det er mange. Ja, yeah, de er ganske. Det, er det bor jo over en miljø människor. <coughs> yeah. Ja. Ja, det er for Varje så. person kan nog plantera ganska många. Ja, true. Än då. Very cool. Impressive. Very cool. Mm, mm. Kollar vi väl så rent då. Det här. Mm. Vi kan mina som sitter på Alex, Alex förresten. Jag vet inte om det liksom är kul cool, liksom. Som inte bara Vissa hade varit lite såhär, okej. Okay. Dentists are once again providing free care to veterans who need it. Det är jättebra. Jättebra. Inte byt... så specifikt för två. Det är också bättre mot typ så här cavitys. <laughs> De kan inte byta, jag tror att det är svårt. <laughs> oh, nej, det som är det. Det är så höjer det liksom av. Take back these. De nu blev helt upprörda över det och bara <laughs> <"Nej." "Nä, laughs> då? <"Vadå?" laughs> Give me back cavitys. <laughs> oh. The mm... Rabbinical Assembly issued a resolution affirming the rights of transgender and non-conforming individuals. Yeah. Viget. Viget? <laughs> ne, the Rabbinical Assembly. I don't fucking know. I can be transgender instance. <laughs> I'm just kidding the word. I know what it is. Så googlar du? Sure. Googla skit där nu det här. Jag tror jag. Jag vill annars köra på på konceptet <coughs> transgender <coughs> space. Yes. Transgender <laughs> <in> space. <laughs> ja, älskar. Jag vill bara på det i det här konceptet. Ska det bli all the Doord the umbilical assembly. The Anglican church resolved to solemnize same-sex unions, the same as opposite-sex unions which required a supermajority of all three orders of the church, lay clergy, and bishop. Nice! Oh, sånt her, det er så skønt å høre at det går åt mm. rett håll, Om man mm. tänker tilbake liksom, at, oi, det, det, ja, det, det som gjør det, det, det, det var jorden, det var jorden ja, han uh. det sånne. There you go. Men det är så alltså det som jag tycker är en av de mest spännande saker när man börjar läsa sånt där att det är så här, ja, mm. ah, typ same sex marriage is legal eller i typ Malaysia och alltså så om man tänker shit, vad stora delar av världen det är som inte har det och som inte har haft det. Mm. Ja, sitter man och, och tänker att det är självklart. Ja. Yeah efter bara några år alltså så här det var inte så klart typ så här det var inte så klart bara för Nej nej, nej men visst. Det är ganska konstigt. Det, men det är ungefär som när man säger att så här ja ah, men kvinnor fick rösträtt på 20-talet bara well vissa kvinnor mm. på vissa ställen precis fick rösträtt då. Ja. Definitivt inte alla kvinnor. Nej. Och det är Och inte ju... ens alla kvinnor på samma ställe. Det är inte ens 100 år sedan. No. Det är så sjukt. Yes. <skratt> ja. Åh. Oh. Mm. Vansinne. Det är tur att det går fort. Så man slipper leva i skit hela sitt liv. <laughs> Good. On a happier note. Yeah. <laughs> Precision treatments for cancer are hitting clinical tries and working. Vad innebär det? Att man kan gå in och bara... Ut <laughs> <laughs> ja, nu flyr kan sen. Jag menar att de kan säga trita bara den lilla lilla biten mm, som man kan slippa hålla på med så där efteråt. Jo, det så. Det är bra. Det är väldigt bra. Eh, uh, the Orlando Shakespeare Festival showed up with angel wings to Black Funeral Guards uh, for the o Orlando Pulse victims view from anti-gate pr protesters. Little oh, I mean, shadow. Now I whisper Baptist Church. Uh, little bit. Det här också så här, oh. inte särskilt relevant for Sverige men ändock Harriet Tubman is going to replace Andrew Jackson on the 20 dollar bill. Okej. Okay. Harriet Tubman. Mm. Oh my god, cool historisk person. Gjort en anime mer av fem om henne. Det var jättevårtigt så alltså du förstår du förstår det inte normalt. det var inte bara jag. Det var eh, halva, oh, halva. Halva, halva, halva, halva, halva klassen. Mm. I, på min animekurs. Så poeter har alla gjort en. Ja, det också så här, a thin battling cancer married his sweetheart. I det jättefint. But absolute. Okay, men det händer väl sure. ändå relativt ofta. Jag <laughs> vet wow. wow, känner en person som det hände. Yeah, good, det it's det not that far off. Um, det var en person med cancer som gifte sig. Ja, det hände. Bank firm pays for college tuition for the children of employees who died in the 9/11 attacks. So, det är inte rätt. Good stuff. New medicine has been shown to increase melanoma survival rate to 40%. It's like, I've increased melanoma. Wait, wait. Why? <laughs> oh, a four-year-old befriends a lonely man and helped him heal after losing his wife. <laughs> What do you mean, so... It's not a damn big thing. I think it's a deep shot. Uh, <laughs> so it's a deep People survived C answer. What? rocket sticker är cancerfil. Answer. C answer. C answer. Ni ska se mellan så cancer. Jag är proud att när vi lära C answer. <laughs> C answer. <laughs> the answer. The answer. Det låter bara som svaret. Vi överblevde svaret. Oh my god. Höst är Leonard, the Caprone. Ja ja. Jag har också blivit i mål tidigare. Absolut. Så vill lägga mig en lista så du känner att Jag försöker väl göra. Själv, det så då. Han kommer han, han, han har ju liksom delar det lösa över ly och man inte har på. Så jag. grattis du fick typ 10 pers att bestämma sig för att du äntligen ska få något skräp. Vad jag säger. It's just bureaucracy. Mm. Bureaucracy? That's not a word. Det är inte det. Jag vet de gör ju så alltså alltså jag bara säger Det var nog för det att hon kallade läsa för alltså. Ja. Nej ja, men det var väldigt många bra saker. Mm. Det var skönt. Det var skönt att ha mycket bra. Ja. Ja det har varit ett Det har varit ett långt år tycker jag. Jag tycker inte det. Inte. Men jag tror att det är för att det är väldigt väldigt mycket saker för mig stora saker som har hänt. Och det känns som att de ja. borde ha tagit längre tid. Mm. Ja. Mm. Jag har flyttat två gånger det här året. Mm. Jag flyttade för första gången det här året. Mm. Åh oh, jävlar, ja just det. Och det är liksom så här hur han jamens bo Där. Ja, det är knäfft, ja. Det är, det, det är, det är, det är knäft, mycket som jag bara sa, men hur har det gått till? Ja. Och så här... Nu har jag jobbat på mitt jobb i ett och ett halvt år och det känns som att jag precis började. Mm. Det är mycket som är så här, how did this happen? Mm. Började tillsammans med Erik. Mm. Det känns ju som att ni har varit upp för evigt. Mm. För mig. Jag bara sa, ja ja. Mm. Ja, men precis. Men, så tycker but jag but att no. det blir när det är så här, man bara, åh. Oh bra. Mm. Nu nu har det egentligen blivit rätt. det. Eller år sen när vi sa att eller ja. vi sa inte därför då sen nog säger. Ja, Men för då känns det som andra så. Nej, precis. Jag var i Bromberg. Ja. Fann det knäppt alltså, det är riktigt mm. konstigt. Men för mig tror jag att det känns som ett långt ord för att för ett år sen så gick jag liksom på frihem. Ja, just det. Mm. mm. Att jag liksom då hade jag i våras mm. så gick jag på frihem och det känns som att det var så länge sen. Eh. Mm. Ja, det det är jätte jätte konstigt faktiskt. <laughs> det det det är ju eh um... Åh, ja. jag lever också ett ganska hetsigt liv. Ja. Det händer väldigt mycket det, på det. Ja, det, är det, gör man det? Ja. det är det för tiden. Ja. Varför jobbar du? Jag vet inte. Jag gillar det också. Alltså jag tycker jag tycker om det. Alltså jag tycker om när det känns som att jag gör saker med mitt liv. Men jag vill äh... göra mindre saker borde. Mm. Det är inte mindre men färre saker. Ja, bara. ja. <laughs> jag vill göra lite mindre viktiga <laughs> saker. <laughs> men det är så jag har varit Jag åkte utomlands själv för förstagången i år, mm. två gånger. Mm. Eh, jag åkte ut där för EU förstagången i år. Visst mm. är det många saker som bara så här bucket list grejer som ja. jag bara. Men hur vad händer? <laughs> det är när du börjar som det där citatet som Erik la på Facebook för några månader sen. Ja, coola då. saker. Ja, det är test för så, coola saker. Ja. Som är, i år har Barbara så här, jag förstår inte vad som händer. Det är fantastiskt. Jätteobehagligt. Ja, fast på ett pass mot bra sätt. Ja. Eller? human det jag ah. men också konstigt. Ah. Ja, jag vet jag fattar inte. Ja. Det jag tycker ändå, jag tycker att det är eh skönt att det får plats att hända så mycket på ett år. Ja. Yeah. Jag alltså jag kan bli så här rädd när jag tycker att det hör när tiden går för fort <laughs> så vill jag säga nej nej stopp stopp stopp. Men då känner jag att det är skönt att det kan hända så pass mycket på ett år. Ja. Yeah. Mm. Jag jag lite så här det känns en massa som man hade man skulle ha gjort alltså som inte har hänt liksom gjort mm. liksom och när jag, när jag liksom jag var det jag tror för för för eller för verkligen dagen innan öh äh, när vi skulle hem och la något så inte det mm. då räknar det att vi så här, fuck vi bara vi gjorde typ fyra paddor förra året mm. eller var det någonting, någonting alltså löjligt lite mm. eller så här var sjukt för det kändes inte som det var så lite fast det var det var ju ja. liksom, inte ens det var nog men så det skulle bli bättre nästa år ja, liksom, men det men det är ju så också att det en... det blir som det blir liksom. Ja, men jag tror också en del av vi hade kunnat det också det som stör mig med det var att jag vetade inte inte bara Boris på tid ibland Andrea ja, vi har ju haft det löpt. Och så mm. vi hade den ville bara liksom för vi, vi hade kunnat göra något där. Ja, planering har inte varit på en starkare sida det här året. Men det är okej. Ja, man får tillåta sig sånt också ibland. Ibland blir det så. Kor. <laughs> Nej, flamba. <laughs> auto context <laughs> så är det, det konstiga <laughs> hår nej Va? apropå vad apropå bad då <laughs> Nej, vill inte veta vad som händer i det här rummet, <laughs> jag vill bara säga det. Eller de bara vad hände? De <laughs> bara satt och jag core. <inte> <laughs> <Jag menar, laughs> <menar>, nej, inte på natten. Nej. <laughs> det var kommer någonting i tid tror jag vet inte om jag borde ringa någon. Åh, <laughs> oh, gud vad konstigt när man glömmer bort att radio inte är ett visuellt jag förmedlingssätt men, yes. <laughs> mm. nej jag kanske inte ska göra sådär nej. <laughs> tror du att det ballar ur vända, ja, vända, kolla det låter jättemycket och när du gör så så var <laughs> det ja, ja. jag tar bort det ja. bra vi <laughs> vill inte veta igen Uh, det vill inte veta igen. Nej. De som är jättedåliga följer till. Vill inte du vill inte filmen, du, vill, du, vill, du vill inte veta. Ja. Kommer vi se den filmen? Aj, ungt i hela försöka ah. lite. Det känns som att vad det vad heter oh. den filmen? Jag vet inte känns som att det är typ sent 80-tal ny komedi ah, som egentligen heter någonting helt okej okay och coolt på engelska. Eh, uh. men översättningen är det. Ja, ah, det du vill du väl inte veta. Eller så heter den bara you don't wanna know. Men jag tror inte att det är något okay. som är mer specifikt det vill jag bara. Ah. Oh. Åh oh, gud, du vill inte veta vill... igen. För <laughs> det är sån där uh... jag vet fortfarande vad det gjorde förra sommaren. Ja. Vad det folk grillar då? Ja, jag vet vad ni gör sämsta tittar. <coughs> När var semestern då? Jag vet jag vet vad det gjorde förra sommaren ändå. <laughs> <laughs> så vad det låtsas Amnesia stund. Men <laughs> jag vet igen nu. Amnesia <laughs> igen. Haha, my memory is back. Du vill så något film igen. <laughs> det visade filmet är Lior Wood från det typ det 90-talet, eller kanske ännu typ med North, fast jag mm -hmm. det är alla de Han är helt galen sin föräldrar så han uh, ska läta nere föräldrar där liksom och reser runt och massa och blir såll som är göra det så här. Alltså, den är inte jättebra, men <laughs> den finns där alltså Daniel i en teater då, men där finns det Men den ska där igen. Skönt så. Vad heter den heter på svenska? Norr. <laughs> min nya pappa snackar om rappatur. Alltså vad? Ja. Frä muttar du? Nej. Ja, oh, det får sig broder alltså. Vem har så här? När det knappt någon... glida in i det jobbet och bara bah. jag ja, får jag göra det här nu eller? Bah, jag måste. Oh my I guess, god. I guess I have to do this. Det är bara längtat att översätta filmer till as oh, konstiga saker <laughs> hela sitt liv och bara. Eller fast jag pass, har ingen aning om hur man gör det bara. Ja. Eller vad för staff är det? Vad fan vilket det var det finns någon ehm um... Det känns nästan typ dadaistiskt och liksom kalla en film det som inte alltså spelar ingen roll alltså som inte typ är en buskittsrulle. Alltså jag tror det tror jag inte han är själv då är inte kommer att vara en grej som liksom så här kommer att hålla sig 100 år på konst. Men då bara så här, döten till någonting tråkigt som North liksom. Yeah. Här borde det är ett namn han kan börja heter Horse. Ja, exakt. Så ja, vi, vi översätter ju så egentligen alltså vi översätter ju aldrig filmerna varför måste vi översätta titlarna? Mm. Jag vet. Jättedumt. Så konstiga översättningarna är ju För jag, jag tänker nog att Sagan om ringen heter ju första boken eller första filmen till och med. Vad den då hela hela skyddet heter då? Jep. Istället för Jep. Eller vad heter det? Vad, det Sagan om de två tornen. Ja, vad, uh. vad är så vad de wearles kommer fler filmer. <laughs> <laughs> Sen har vi ju uh... ska vi ska väl inte vara bara glada för att de inte döpte en till herren av ringen. <laughs> Mister, Mister ring. <laughs> nu den blåa den blåa visor vi sa oh, oh, då. Snacka om snacka om ringar för våras förb tabets. Det våras för Bilbo. Eh uh, den skulle jag vilja se. Och Mel Brooks filmen min... som är baseras på fantasy. Ja tack. Ja ja, det är fin. Alltså Mel Brooks då kan jag se. Det. Mm. Man man han klarar sig väl han Northman Core men det moment verkar ju som Mel Brooks. <laughs> Stanley är filled in the here and now det är oh, hur, hur det. Men hur lever vi fortfarande Keith Richards alltså Alltså folk säger det där hela tiden. Ja, jag, men jag det, vet, det, sin det är ju här... alltså men alltså varför för han gör det och ingen annan? <laughs> alltså hela Rolling Stones lever väl. Ja. Det är väl. Jag tror det. Men, De, är... Du måste väl leva med en staff som bara är pickled in eller tror jag? Mm. Jag hade så en del av det här bara alltså myter så här liksom hur pass illd egentligen är och eller Ja. Ja, det är också. Det är mycket image. Men han men han bara ser ut som att han inte borde klara sig länge till. Åh, familj, är det den äldsta människan som jag har sett? Men hur gammal är Keith Richards? 70 för 70 någonting. Okej. Nu, nu är det dags för Google alltså. Yes, jepp. Jag går in på. Ska vi göra lite interlud music? Ja. Google Music. Åh, <laughs> oh, jag kunde ju fördöpa det där. <coughs> nej, det finns inte. Vet du? Ja, det är något grej. Iplanerar man söker på texter på internet så kommer det så här. Vill mm. du gå in på Google Music? No, I don't. Vad fan gör du? Nej, vill inte. Jag vill ha texten. Jag vill ha texten. Jag vill ha texten. Give me the text. Ja. Det är så som så det. När man säger söker på, saker på telefonen och den bara vill du öppna den här appen. Nej. Mm. Nej, nej. Du skulle lägga åt in i appen. Jag, jag kan öppna bara, jag kan. vet inte vad jag gör. Okej, okay, konst är det grejen då eh 72 78. Vad tror jag? Jag vad Ja, kan se ut som att han är 73. Det skulle jag kunna säga ändå. Mm, eller 85. Det skulle han inte kunna vara för. Lite ske. Alltså när min farfar är 92. 90... Han fyllde när han, fyll... han fyllde 92 2017. Eh mm. uh, och han ser ju yngre ut. Ja. Kan jag tycka. Ja. Christopher Lee så yngre ut. Mm. Då säger hon det där var, nej det är bara, elementet ser det på sig. Jag tycker som den skugga. Elementet ska inte där på sig. Jo, värmen där emot. <laughs> elementet värmaren. En teknisk term. Den här. Det kanske heter -värmaren. värmaren. Jag såg ju grejen att jag såg elementet under fem sätter bara that shouldn't move. <laughs> du du du du. Är det farligt så här platsen? What's a drink? <laughs> Men i alla fall så han fyller 92 nästa år. Mm, det är väl det. Mm. Då då är det okej okay, liksom. Alltså jag jag sagt Stanley är 94 då. Ja, mm. det är fantastiskt. Det är Liberty Touch. Jag tycks säga när det är 80 då är det bonustid alltså. Då ska man väl glada ja. liksom att det bara tickar på. Eller det beror på hur liksom bra man mår efteråt i tjänst. Mm. Ja men liksom jag vet inte som så här om man tänker på hur det är väl efter 60 som du börjar bli risky och nära mm. på att ha något sätt liksom. Men ja. Vilket är sorgligt när man tänker på att man typ måste jobba tills väl 67 eller hur? Det är crazy. Så, det är crazy. Bad. Och efter 30 då börjar huden bli lite konstig. Speaking from experience. Eh, mm. men lite så slapp på ett märkligt sätt. Okej. Okay. Ja, det det jag är för frit. Kright. Alltså jag har ju jag har ju keratosis pilaris va så att min hud är redan lite fucked up. Har du för någonting? Det betyder att det bildas typ så här horn ehm i bildningar i hårsekarna. Så du får så knott tror. Det är helt ofarligt och klerar inte eller någonting men du, du du känns liksom eh lite knottrygg. Jag har ju typ också knottrygg. De är jätte alltså det är väldigt vanligt. Mm. De flesta har det på typ så här yttre överarmar. Ja. Ah. Ehm um, ja så då har jag också ähm, det. Ja precis, då De måste ja, det vara ja. det. Men jag har det överallt. Okej, okay, okej. Okay. Eh uh, I said nice cool. visual for you. I mean I found it I have it liksom i hårbotten och ja. benen och fan jag jag vill säga tyckte att det var lite coolt om någonting. Lite som så här alien hud. Om man säger. Det här. är inte det. <gården> Eller? <gården> v en alien det? Nej. Eller eh Nej, det skulle alien ni <gården> gör känner. Nej. Eh <här> ska vi fem. Gå på två lite nu. Ja, nej. Det jätteverkligt sjukt. Det är fattont <här> en alien nere. Det är ju en alien. Det var intressant. Det är också inte bra detail. det till när en alien är nere. Nej, men jag kan dra en fin anekdot om det här. Det är ju en alien. Visst det min min vad är för en alien då? det är kött barn vaknade allvarligt. Det vill vet om du står någon baby sitter där. Låt dig oss och det. Men jag har alltså det var lite spännande det här med med att huden blir slapp på 30. Ja. Jag kommer ihåg det. Första gången när jag när jag hade var jag hade sex män personer som var över 30. Jag bara hur den heter speciellt så såna nu när jag är 30. År, jag bara oh my god, I'm not the fun. Det, här är, det här är 30 år. De ba, Fuck. Är det är nu du så här börjar ömma sig. Det gör för att du blir en ny värre. Och det finns det där för att du i luften drog i två saker som var lite halvbrutna. Att det var Vad var det morgonfast hade? Det var husa liksom bara. <laughs> vad drar du? Du vet armen eller armen hur? Arm över för lampan. Vad var vad förstå? Donation liksom för vadå stora massa presenter skulle någonting övergås. Jag vet inte vänta lite. <laughs> Måste bara kika i huvudet. Fan du är ju lite slappare nu. Du är ju som en vältränad. Ta på slappt du. Åh gud. Jag vill få bli det så här. Sorry då. Mm. -hmm. Jag sa jag sa inte till en person jag låg med. Vad slappt i huden. <laughs> jag vet inte ens jag är så social, jag tror. Give me some skin. <laughs> <laughs> oh. <laughs> so gross. Åh, uh, wow. Oh, <laughs> oh my god. Åh. Oh. Det som händer, mm, för övrigt om man pillar bort massa sina ploppar. Mm oftast är det du får se fina små ärr. Precis. Och det är typ hela min hud på armarna är ju typ bara så här ärr. Ja. Ehm mm. ja, det är också när jag har, det också, jag jag har det här. Mm. Det är jättemysigt. Vi fortsätter med men... de nice visuals här. Mm. Välkommen till livknopp. <laughs> knoppar bort vi -word för för en ord för obehagliga <laughs> mentala bilder och dåliga namn på din dåls filmer. Ja. Men jag älskar att jag har skött barnvakten. Jag älskar att jag har skött barnvakten. Alltså jag kan börja skött barnvakten. Alltså jag kan börja skött barnvakten. Det är not true that... Kids. Alltså det finns en... Det var en David Decavman. Don't tell me on the babysitter is dead. Ja, det har inte jag sett. Jag tror inte David Decavman. Han har gjort mycket märkligt. Jag kommer ihåg... Jag vet att på svenska heter det Min fru är en utomjording. Jeg kommer ikke til å gjøre den jeg tror. My wife Den tykkte var jättebra. For at hun har en alien i sin handvæske. Og den er cool. Er my wife and kids heter den filmen. Den virker jeg My wife and kids? My wife. Er det titlen på en film? My wife is a gangster. I think I love my wife. That's my wife. My call so called wife. What i think I love my wife Vif. I think I love my wife Det var den svenske titlen. <laughs> titlen Titlen are vet it's, it's uh. Jeg vet ikke hva som hender det her Det er spåret av seg Det skal ikke låte meg være mer noe Jo, alltid well, My wife is having an affair this week This week? Mm. Vem kommer på de her titlene? My wife is the student council president. Alltså. Det låter som en pornfilm. My wife is a gangster tour. My wife is a gangster. Nej. Nej. Jag säger nej. Ja. Och den svenska min fru är en bov. Min fru är en tuffing. Oh. Min fru är en tuffing två. Det är maffiga mamma någonting. Maffiga mamma. Okej okay. den okay, heter det på engelska. <clears throat> What? Det er bra. Jeg ser det som jeg sånn, frågeteget en sikkel. What? Ska du se det her i podden? Det det det det är väl paff över det var Det What? What? What is it called? Well, that's a <laughs> Det var så lång paus innan alltså. Men då sa den heter what? Naturligtvis någon Gilbert Gottfried. Um, <laughs> what? Anyway, herre <coughs> anyway, min stepmother is is an alien. Think, two... is an alien. Jag tror att min stepmother är en alien. Men hur är det för er? Ja, det är väldigt bra. De är verkligen inte gifta alltså. Wow. Det är hans nu. Det var på väg där som säger du. Wow, vet du vad? Sant. Den ska vi se på den. Det är massa människor där. Okay, jag vet inte. Det är en jätteannor seden för att det var ändå mina för in filmen jag var lite Det är The uh, Concorde, Kim Basinger, John Lovett, Lisa Hagan. Eh uh, Kim Basinger, Heath Ledger, Wesley <laughs> Mann. Lite då. Ja, öh. Ni försöker komma ihåg det ser ut. Det är hon som no. spelar Vicki Vail i första ögat när Tim Burton. Visa visa Kim Basinger. Ja, yeah, varsågod. The sexy motherfuckers Tryk i den bilden och se ut som till mig Hur man censurerar sig själv Sexy <gård>. motherfuckers <gård. laughs> <här> <İşte. här> jag, jag får så här, <här> det <gård>. här Det här så Gå full <här> hand Det <här> låter som en tupp på mig Det har <är> ballat ur <här> Helt rätt vi som är bår efter ett sånt här jävla år då. Ja, det här är någon slags eh... katarsis på slutet här. Ja, precis. Gå igenom alla känslor. Mm. Ja, ja, ja, ja. Ja. Mm. Fast det så där såg den inte ut. Då. Nej, den är ju åt sändare opererad. Man ser hur den ser ut nu, vad snygg. Hur ser de ut i bra bild? Ja. Det är också en väldigt bra podd. Mm. Karl säger en Google fick han faktiskt lägga upp bilderna. Nej. Ja, det gör han jag det jag har det vi har på ett. Erik, vem har informationens ansvarig? Jag ska. Det ja, är just det. Du är ju fan informationsansvarig. Du kan ju ansvara. Uppsett har vars ansvarig. Informationsansvarig In <laughs> In för det. Ja, det tänkte invald som mm som okay. blev det ansvarig. Ansvarig. In nu ska vi hitta den bulleringen. Har du kört ny på det själv? Oj. Men det är ju ballar ur då alltså. Things are happening. Things are happening. Anyway, um så den kommer säga problemet. Vi pratar det någon gång. Nästor Det tycker år. jag definitivt. Jag inte gör. Det blir kan opererat situation. Vi skulle kunna vi skulle hinna tänka så här men Man ser ut som en helt annan människa än förut. Det är spännande. Eh, uh, jag ska hitta vem kan man vilja vara. Nej, Erik. <skratt> <skratt> All right, yes. Så. Det är sån ut som en människa. Igen. Mm. Bara <skratt> Well, she's a mailian. <laughs> <laughs> ja, det är en Osmelian. Oh. Det är Osmelian. Sen är det. Det tror inte var då jag blev för kär i henne. Jag ska lägga det åt. What? What? Vad <What? laughs> <What? laughs> so ska jag göra i film? What? What's a little offender också på what? Så här snig och nu vi Batman. Förlåt, bara visar jag kan bara visa bilder. Det är All uh, right. Men ja. är det inte menar du blirs ni gömmer såna glasögon? Ja. Finns det det konstigt för att min mamma hade såna. Mm, en väl liten. Vi pratar alltså om glasögon som är ganska stora. Ja, men mm. stora sån bågade. Ja, precis. Liksom runda. Oj, då kom jag ihåg att jag var så här oh. Men då, det var det på 2000-talet också. Ja. Så och då var det verkligen absolut inte inne. Och jag tycker att det är så spännande hur mode faktiskt fungerar och, ja. och typ obehagligt att man så här jag kommer ihåg att jag inte tyckte att det här var snyggt ja. och nu ja, gör jag det. Ja. ja. Vad? Ja, jag bara väntar på dagen när jag kommer tycka att så här Manchester är okej. Okay. Ja, jag tycker ju skit det men det Ja, jag okay. jag jag klarar inte av Manchester. Nej. Men det var ju inne när jag gick på typ Åh, på 90-talet var ju 70-talet hipt. Mm. Ja. Så då är Ja. Det jo. går ju en och slascht 20 års cykler. Ja, men precis. Men jag jag vet inte. Mm. Det var jättemånga i min klass. Alltså jag, när jag All right. på nytt så hade sånt där. Mm. Men jag tyckte jag inte jag har alltid tyckte att det ser så jävla hur smutsigt det ut. Mm. Inte. Det passar. Jag vet inte. Det skulle bli så här. Inte, det, så här, inte, det, så här det såg så inne lite ut när du sa. Det. Alltså, Nej, jag vet inte. Det är, jag trodde bara jag fattade så det är som en röja matcha liksom. Ja, kan jo, det kan samlas så mycket. Mm. Ja, men det du är för att det. Men det är ju det är ju sån här typ verkligen en gropmarchester mm. också ja. så här ja, det var typ en sån fårode man bara. Hur länge har du haft jag den där kappan egentligen? Ja, men exakt. Jag vet inte. Just det, det ju här, jag vet, nu tänker jag bruna marschesterbyxor som jag mm. bara så här det här är Ja, men det första marschester jag har haft är nog väldigt så här smal. Ja, alltså den är, det är ju ju mer okej okay, strukturer liksom. Ja. Men det när när man känns det blir typ fluffig då är jag mer i. Ja, då känns det som en matta. Mm. Det ska ja, man inte ha mm, på sig. Nej. No. Jag har lärt mig. Av mina föräldrar hade. <hör> Sätt inte, inte på, på den mattan. mattan. Ja. Nej, det är inte kläder. Jag behövde faktiskt inte en lärare med det. Oh, no. Jag du... har haft det. Jag behöver nog noll lärare med det. Well, um so funna det små. Dot <hör> <love that> note. <hör> vi gör lite efter att du äter. Jag får gå så... upp. <hör> Tror det tror inte någon sens team. Någon sens team. Ah, fantastiskt. Oh Jesus Kristus, ska <laughs> <ner för> <laughs> mm. det bli. Erik ghosts att det var musik. Tackar det Njo som säger. Fantastiskt. Cool. Ah, tror det är lite. True. Sure. Sure whatever. Ah, ehm, honey, tack för de fyra på denna, vi lyckades för oss 2016. <laughs> det var lite annat som hände ändå då. Tack för att okay. jag fick vara med alltså. Ja, tack för att du var med. Det var, det var med. ett mycket bra ja. avslut. Så för fler 2017 poddar helt enkelt. Yes. Kan vi ta en skål som sista fast vi inte har något annat. Vad yes. du säger det nu vet jag. Fan, klare, oh, avslut. Jag ser att du mycket kul jävligt kul. Ja, du gör mycket. Mm, yes. <skratt> what? What? Oh give it. What? <skratt> Thrill me. Ja, det, det jag sa jag igår. We didn't do something. We had the grave diggers! They <laughs> were goddamn grave diggers! I don't think I'm going